Озвучено Книжкова Хмаринка Дякую за підтримку каналу Приємного прослуховування Розділ 4 Смерть у маленькому місті Кастл-Рок був, принаймні останніми роками, дуже нещасливим містечком Для доказу цього твердження можна було б згадати, скільки разів у ньому відзначалися удари блискавок і як часто це відбувалося в тому самому місті і взагалі, якщо перерахувати всі нещастя в містечку за останні 80 років, можна було б тільки ними заповнити випуск національних новин. У ці роки місцевим шерифом служив Джордж Беннерман, але Великий Джордж, як його часто іменували на знак особливої поваги, не міг займатися справою Хомера Гамаша, оскільки сам був на тому світі. Він пережив чимало поганих подій – у тому числі і цілу серію зґвалтувань із задушенням, скоєних одним із його підлеглих, але не зміг пережити рандеву з шаленим собакою на міській дорозі номер 3 коли його було не просто вбито, а буквально розірвано на шматки. Обидва ці випадки були надзвичайно незвичайними, але і сам світ дуже дивне місце. І іноді нещасливе місце. Новий шериф, він служив тут вже вісім років, але Алан Пенборн вирішив іменуватися новим шерифом щонайменше до 2000 року, щоб, як він казав дружині, пояснювати виборцям всі свої помилки, невеликим стажем і досвідом роботи в тутешніх місцях. Тоді ще не жив у Касл-Року. До 1980 року він займався службою дорожнього руху в маленькому, але швидко зростаючому містечку-супутнику Нью-Йорке неподалік Сіракуз. Дивлячись на понівечене тіло Гомера Гамаша, що лежить у канаві позаду дороги Н-35, він думав, що краще б йому не міняти місце служби. Було зрозуміло, що далеко не всі нещастя Касл-Рока померли разом із великим Джорджем Беннерманом. «Ох, заспокойся, ти ж не хочеш насправді опинитися десь на створеній Господом нашій землі. Не кажи так, чи нещастя справді обрушиться на тебе і придавить твої плечі». Адже це страшенно гарне місце і для Енні, і для хлопчиків, і воно було цілком придатним досі і для тебе, чи не так? Чому ж ти захотів забратися звідси? Адже він уже колись займався чимось схожим на це, чи не так? За час служби шерифом йому довелося мати справу не менше, ніж із сорока трупами. Люди гинули на дорогах і при пожежах. І він зустрічав не менше сотні випадків різанини та бійок між подружжям чи дітьми. І це були лише ті випадки, про які заявляли в поліцію. Але нинішня справа була надзвичайною. Особливо для містечка, де за весь час його служби сталося всього чотири вбивства. Лише чотири і лише одному із злочинців вдалося втекти з місця події – Джо Родвею, після того, як він розмозжив голову своїй дружині. Маючи деякі уявлення про цю даму, Пенборн був майже засмучений, отримавши телекс з поліції в Кінгстоні, штат Рот-Айленд, з повідомленням про затримання Родвея. Один із випадків був пов'язаний із ненавмисним вбивством, а два інших були простими випадками розгляду. В одній справі фігурував ніж, а в іншій – кастет. Кастет використовувала дружина старого п'яниці, яка втратила терпіння через 20 років його мистецтв. П'яниця був забитий до смерті, коли він перебував у звичайному п'яному сні. На нещасній вбивці виднілася чимала порція сенців, ще дуже великих і свіжих, залишених їй напередодні на згадку про вбитого, коли він ще міг стояти на ногах. Пенборн не дуже жалкував про надзвичайно м'яке покарання, винесене суддею Пендером, шість місяців ув'язнення в жіночій колонії та наступний шестирічний випробувальний термін. Суддя охоче дав би вбивцям медаль, на яку ця жінка справді заслужила, але це було неможливо з політичної та юридичної точок зору. Вбивство в реальному житті маленьких містечок, як він знав, дуже рідкісне явище. В цьому відмінність реальності від романів «Агати Крісті», в яких запросто може загинути цілих сім чоловік – один за одним в якомусь відрізаному від світу за міському будинку якогось полковника під час зимових заметів. У повсякденному житті Пенкборн був у цьому впевнений, ви майже завжди прибуваєте на місце, де ще знаходиться критин, що тупо дивиться на справу своїх рук і починає розуміти, якого диявола він це накоїв, і чому все сталося так швидко і без будь-якого його наміру. Навіть якщо хлопець тікав. Він ніколи не встигав піти далеко, та й завжди знаходилися два-три свідки, які могли точно описати все, що сталося, пояснити, хто і де зробив це. Відповіддю на останнє запитання служила вказівка на найближчий бар. Зазвичай вбивство в маленькому місті було дуже простою, грубою та дурною штукою. Але всі правила мають винятки. блискавка в дійсно б'є двічі в те саме місце – а іноді вбивство в таких маленьких містечках неможливо розкрити негайно. Пенкборну залишалося лише чекати. Полісмен Норріс Ріджвік вийшов зі своєї патрульної машини, припаркувавши її за машиною Пенкборна. Позивні з радіопередавачів потріскували у теплому весняному повітрі. «Їде Рей?» – запитав Пенкборн. Рей Ван Аллен був медичним експертом та слідчим у справах про насильницьку смерть графства Касл. «Так», – відповів А «Як щодо дружини Гомера? Хтось уже сказав їй?» Пенкборн намагався не дивитись на понівечене обличчя Гомера. На ньому майже нічого не було видно, окрім розплющеного носа. Якби не проте з лівої руки та золоті зуби, які раніше блищали в роті гамаша, а нині були втиснуті в його шию, Пенкборн сумнівався, чи зуміла б навіть рідна мати впізнати сина». Норріс Ріджвік, який мав деяку схожість з депутатом Берні Файфом, з Енді Гріфіншоу, потупцював на місці і втупився у свої черевики, які чомусь стали надзвичайно цікавими для нього. «Це Джон на патрулюванні у В'ю, а Енді Клаттербук в Обурні, в окружному суді». Пенкборн зітхнув і випростався. «Гама було, мало бути, 67 років». Він жив із дружиною у невеликому затишному будиночку біля старого залізничного депо, менш ніж за дві милі звідси. Їхні діти виросли та роз'їхалися. Сама місіс Гамаш зателефонувала в офіс шерифа сьогодні рано вранці і повідомила, майже плачучи, що о сьомій годині прокинулася і виявила, що в будинку немає Гомера, який іноді лягав спати в одній із дитячих кімнат через її хропіння. Він не приходив додому з вечора. Він пішов з дому на гру в кулі о сьомі вечора, як завжди, і повинен був повернутися до півночі, пізніше половини першої в крайньому випадку. Але всі ліжка порожні, а в гаражі немає його автомобіля. Шейла Брікхем, диспетчер денної зміни, переключила цей виклик на номер шерифа, і Пенкборн включився у розмову із заправної станції «Сонні Джекета». Вона дала йому потрібні відомості про автомобіль – Пікап «Шевроле» 1971 року, біло-каштанового кольору, ліцензія штату Мен, номер 96529 q Шериф передав ці відомості по рації всім своїм патрульним машинам, всього трьом вважаючи і клата, який зараз свідчить в окружному суді, і повідомив місіс Гамаш, що зв'яжеться з нею, як тільки отримає якусь інформацію про її чоловіка. Він не дуже хвилювався. Гамаш любив пиво, особливо у клубі боулінгу, але не був повним ідіотом. Якби він сильно перебрав, він нізащо не сів би за кермо, а ліг би поспати на кушетці в будинку одного з друзів по клубу. Щоправда, виникало одне питання. Якщо Гомер міг залишитись у будинку в когось, чому він не подзвонив дружині, щоб повідомити про це? Хіба він не знав, що вона хвилюється? Зрозуміло, що було вже пізно, і, можливо, він не хотів її турбувати. Це була одна причина. Але найкращою, подумав Пенкборн, була б можливість, що він все ж таки подзвонив їй, але вона вже спала в кімнаті з зачиненими дверима і не чула телефонного дзвінка. Якщо додати ще й можливість частого для неї громоподібного хропіння, то все ставало на свої місця. Пенкборн розпрощався з жінкою, що втратила не тільки чоловіка – але і себе майже впевнений, що Гамаш з'явиться вдома не пізніше одинадцятої ранку і буде відданий ганьбі і ще більш суворому покаранню. Елен давала старому знатного остраху, коли він шкодив. Пенкборн тому вирішив при нагоді навіть похвалити Гомера, тільки тихо і непомітно, за те, що йому вистачило розуму не їхати тридцять миль між Саус-Періс і Касл-Роком, коли він був під градусом. Приблизно через годину після дзвінка Елен Гамаш, йому стало зрозуміло, що він в чомусь помилявся при початковому аналізі ситуації. Якщо Гамаш і ночував у когось із приятелів по клубу, це було першим випадком у його житті. Інакше б дружина не стала так турбуватися і почекала б довше дзвінка від нього перед тим, як самій дзвонити до поліції. Гомер Гамаш був занадто старий, щоб так круто змінювати свої звички. Якби він десь ночував поза домом, це мало би бути далеко не вперше, а дзвінок дружини ніяк не свідчив про правильність такого припущення. Навіть якби вдома на нього чекала нерадісна зустріч, він все одно б вирушив туди наїждженою колією. І він, мабуть, так і збирався вчинити минулої ночі, але не зміг. «Отже, старий пес вивчив новий трюк», – подумав він. «Це можливо». «А може, він просто набрався більше, ніж звичайно?» «Та чорт забирає, він міг випити приблизно стільки ж, як завжди, але сп'яніти більше звичайного». «Говорять, таке нерідко трапляється». Він спробував забути про Гомера Гамаша, хоча б на якийсь час. У кабінеті на нього чекав річний звіт, і сидячи в кріслі, він крутив олівець і так і сяк, не в змозі відв'язатися від думки про старенького» що вивелився десь з машини з механічною рукою замість втраченої ним у містечку під назвою Пусан у неоголошеній війні у В'єтнамі. Це сталося, ще коли нинішні браві ветерани В'єтнамської війни какали у своїй штанці. Проте всі ці мудрі міркування ніяк не допомагали ні світу, ні пошукам Гамаша. Гараст, йому треба буде зайти в кабінку Шейли Бріггем і попросити її зв'язатися з Норісом Ріджуіком, оскільки він сподівався, що тільки Норріс може знайти щось або з'ясувати долю гамаша. Те, що повідомив Норріс, обдало Алана крижаним жахом. Це почуття хвилою пронизало все тіло шерифа. Він завжди зневажав людей, які розмовляють про телепатію та голоси згори у своїх радіопрограмах у прямому ефірі. Ці люди, які шукають якихось знаків і сигналів, зрештою поводилися в житті як сліпі кошенята. Але якби хтось запитав, що він припускав почути про Гомера Гамаша в той самий момент, Аллан, напевно, відповів би. «Коли Норіс відгукнувся, так, уже тоді я знав, що старий тяжко поранений або мертвий». Норіс зупинився біля ферми Арсено на дорозі Н-35, приблизно за милю на південь від цвинтаря Хоумленд. Він навіть не думав про Гомера Гамаша. Хоча між фермою Арсену та домом Гомера було менше трьох миль, і якби старий минулої ночі повертався з Саус Періса звичайним маршрутом, він мав би проїхати тут. Норісу не дуже вірилося, що хтось на фермі помітив Гомера тієї ночі, оскільки в цьому випадку сам Гомер перебував би вдома за 10 хвилин чи трохи пізніше. Норіс зупинився тут тільки тому, що тут була найкраща кухня на всю округу. А він був одним із тих рідкісних знавців кулінарії, які любили готувати самі. Цього дня він був охоплений бажанням отримати цукрові ріжки. Він сподівався з'ясувати, коли почнуть продавати в Арсено. А вже після цього він мимохідь запитав Долі Арсено, чи не траплялося їй бачити машину Гомара Гамаша минулої ночі. «Як чудово, – сказала місіс Арсено, – що ви питаєте про це, бо я бачила!» Вчора пізно вночі. Ні. Тепер, я думаю, це було рано вранці вже сьогодні, тому що Джонні Карсон ще виступав по телевізору, але справа йшла вже до кінця передачі. Я збиралася приготувати ще одну форму морозива і подивитися трохи шоу Девіда Леттермана, а потім лягти спати. Я погано сплю останнім часом, а той чоловік з іншого боку дороги ще більше підняв мені нерви. «Що за чоловік, місіс Арсено?» запитав Норіс, раптово зацікавившись. «Я не знаю, просто якийсь чоловік. Мені не сподобався його вигляд. Навіть як слід не розглянуло його, проте мені він чомусь дуже не сподобався. Звучить дивно, я розумію, але цей будинок божевільних на джуніпер зовсім не так далеко звідси. І коли ти бачиш на сільській дорозі самотнього чоловіка, це вже змушує тебе нервувати. Навіть якби він і носив костюм». «А що за костюм був на ньому?» Хоча в Норіс але його слова були марними. Місіс Арсена належала до тієї породи сільських балачок, які ніколи не звертають уваги на репліки співрозмовників. Норіс Ріджвік вирішив просто вислухати весь потік її красномовства і потім виводити з нього потрібну для себе інформацію. Він вийняв записник з кишені. Між іншим, продовжувала вона. Цей костюм змусив мене ще більше хвилюватись. Мені не здавалося нормальним, що людина була одягнена в костюм у цей час, якщо тільки ви розумієте, про що йдеться. Можливо, ви й не розумієте, можливо, ви думаєте, що я просто дурна стара, а може я і справді просто дурна стара жінка. Але за хвилину чи дві до появи Гомера я злякалася, чи не збирається цей чоловік підійти до мого будинку. І я встала, щоб перевірити затвор на дверях. Він увесь час дивився сюди. Знаєте, я це помітила. Я зрозуміла, що, можливо, він дивиться тому, що вікно ще освітлене, хоча вже досить пізно. Можливо, він міг також бачити і мене, бо фіранки зовсім прозорі. Я не змогла роздивитися його обличчя. Місяця майже не було видно минулої ночі. І я не вірю, що доживу колись до вуличного освітлення біля будинку. Дякую, що провели хоча б кабельне телебачення, як у місті, але я змогла побачити, як він повертає голову. Потім він почав перетинати дорогу, принаймні я думаю, що він це робив чи збирався робити. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Я подумала, що зараз він підійде до мого будинку, постукає у двері і скаже, що його машина зламалася в дорозі» і чи можна йому зателефонувати від мене? і я не знала, що я відповіла б на ці слова, якби він зробив усе так. Можливо, я взагалі нічого би не сказала за дверима, я припускаю, що я просто дурна стара. Але я почала тут же згадувати фільми серії «Альфред Хічкок представляє». Якийсь божевільний вбив когось і розрубав на шматки. А потім заховав їх у багажник своєї машини, і вони змогли його зловити тільки тому, що задній ліхтар був розбитий чи щось таке. «Місіс Арсено, чи можу я запитати?» «Було те, що я не хочу називати, адже це був филистимлянин або гоморець або ще хтось, що перейшов на інший бік дороги». Місіс Арсено продовжувала з натхненням. «Ви знаєте історію про доброго самарятянина, тому я була у певній скруті щодо того, як мені діяти, але я сказала собі». І тут Норіс забув про всі цукрові ріжки. Він навіть зумів на секунду перервати місіс Арсено і повідомити їй, що той чоловік, якого вона бачила минулої ночі, може бути особою, яка перебуває нині в розшуку. Він повернув її до початку розповіді і попросив описати йому все побачене без участі Альфреда Хічкока, а також доброго самаритянина, якщо це можливо. Історія, передана ним по рації шерифу, була така. Вона дивилася нічне шоу на самоті. Її чоловік та сини вже спали, її крісло знаходилося біля вікна, звідки була видна дорога на Н-35. Ставні були відчинені. Близько 12.30 чи 12.40 вона виглянула у вікно і побачила людину, що стояла на протилежному боці дороги, з боку цвинтаря «Хоумленд». Чи прийшов цей чоловік звідти чи з іншого боку? Місіс Арсено не може тут нічого стверджувати. Вона припускає, що він міг прийти з боку Хоумленда, що означало би прагнення незнайомця відійти від міста. Але вона ніяк не може привести будь-яких доказів на користь цього враження, тому що коли вона виглянула з вікна вперше, вона там нічого не побачила, а потім виглянула через деякий час перед тим, як встати за формою. Він просто стояв і дивився на освітлене вікно, і, можливо, на неї. Вона подумала, що він збирається перейти дорогу, або він почав перетинати її. Напевно, стояв там сам, де й був раніше. Це просто нерви в неї розігралися, вирішив Алан. Коли на вершині пагорба з'явилися вогники фар, коли людина в костюмі помітила світло, що наближається, він підняв великий палець. Як це роблять усі, подорожуючи безкоштовно на попутніх машинах, це був автомобіль Гомера, і сам дід сидів за кермом. Сказала Норісу Ріджуйку місіс Арсена. Спершу я подумала, що він просто поїде далі, не звертаючи уваги на цього малого, як і будь-яка нормальна людина, яка зустрічає незнайомця посеред ночі. Але цей дурник загальмував, увімкнув задні фари, під'їхав назад до пасажира і впустив його в кабіну свого пікапа. Місіс Арсено, якій було всього 46, але виглядала вона років на 20 старше, похитала своєю сивою головою. «Гомер мав міцно набратися, щоб впустити до себе в машину цього волоцюгу», – сказала вона. «Набратися чи зглузду з'їхати, адже я знаю його майже 35 років. Він не такий простак», – вона помовчила в роздумі. «Так, не такий простак». Нуріс спробував отримати ще якусь інформацію від місіс Арсено з приводу костюма цієї людини, але тут йому не пощастило. Те, що це був костюм, вона була цілком певна. Не спортивний плащ і не чоловіча куртка, і він не був чорним, але залишалася ще вся гама кольорів, з яких вона не могла нічого точно вказати. Місіс Арсено не думала, що костюм був чисто білим, але й не просувалася далі твердження, що він не міг бути чорним, вона готова присягнутися в цьому. «Я не прошу вас присягатися, Місіс Арсено», – сказав Норіс. Коли хтось розмовляє з полісменом у справах офіційних, перебила вона, втягуючи руки всередину рукавів светра – це майже те саме. Тому коротко суті її свідчень була така. Вона бачила, як Гомер Гамаш забрав із собою попутника приблизно о чверть першої цієї ночі. Нічого такого, про що варто було би дзвонити до ФБР. Було тільки дуже дивно, що Гомер підібрав пасажира за три милі від свого будинку, але так і не доїхав туди. Місіс Арсено також абсолютно права щодо костюма. Дивитися на цього малого, настільки далекого в темряві ночі – було вже досить дивно. В чверть першого всі мешканці ферми вже повністю відключаються від денних турбот. А якщо додати до того костюма ще й краватку якогось темного кольору, але заради Бога не питайте якого, не питайте якого. «Що я маю тепер робити?» – запитав Норіс з передавши свою доповідь шерифу. «Стій там, де зараз перебуваєш», – сказав Алан. «Можеш обговорити з місіс Арсено фільми серії «Альфред Хічкок представляє», «Поки я не приїду туди. Мені і самому вони завжди подобалися». Але не встиг він проїхати і півмилі, як місце їхньої зустрічі, довелося терміново перенести з ферми Арсено на ділянку на милю на захід від неї. Хлопчик на ім'я Френк Гавіно, повертаючись додому з ранкової риболовлі біля стрімер Брук, побачив пару ніг, що стерчали з високої трави на південній стороні дороги Н-35. Він побіг додому і сказав про це матері. Вона зателефонувала до офісу шерифа. Шейла Брікхем передала повідомлення Алану Пенкборну та Норрісу Ріджуйку. Шейла дотримувалась протоколу і не згадала жодних імен у відкритому ефірі, замість чого завжди використовувались всілякі назви зі світу тварин. Але Алан за її засмученим голосом відразу зрозумів, що навіть вона здогадалася, чиї це ноги. Єдиною приємною подією цього ранку було те, що Норріс закінчив спустошення свого шлунка до прибуття Алана і зупинився на північній стороні дороги, подалі від тіла і будь-яких слідів навколо нього. «Що тепер?» – запитав Норріс, перериваючи роздуми шерифа. Алан важко зітхнув, і від цього зітхання злетіли комахи, зацікавлені тим, що залишилося від Гомера. Це була програшна справа. Тепер я маю йти до Еленгамаш і повідомити їй, що вона стала вдовою з цього ранку. Ти залишишся тут біля тіла, постарайся не підпускати до нього мух. Але чому, шерифе? Їх тут повно, а він. мертвий, так я це бачу. Я не знаю чому, тому що мені здається, що це буде правильно. Ми не зможемо його оживити, але принаймні захистимо від загажування мухами те місце, де раніше був його ніс. Окей, сказав Нріс похмуро. Окей, шерифе. Норіс, як ти думаєш, чи зможеш ти звати мене Алан, якщо потренуєшся? Якщо ти постараєшся. Звичайно, шерифе, я зможу це зробити. Алан хрюкнув і кинув останній погляд на ділянку, яка, коли він повернеться сюди, ймовірно, вже буде огорожена яскраво-жовтими стрічками з написом "Місце злочину, не ходити. Медичний експерт буде тут. Генрі Пейтон із Оксфордського управління поліції штату теж буде тут". Фотограф і техніки з штату Департаменту кримінальних справ Міністерства юстиції, що знаходиться в столиці, навряд чи встигнуть з'явитися, якщо тільки парочка з них не знаходиться в цьому районі в іншій справі. Але вони також незабаром з'являться. До першої години пополудні тут з'явиться пересувна лабораторія поліції штату, набита судовими експертами та хлопцями, чиєю роботою було перемішування гіпсу та зняття муляжних виливків з усіх відбитків якщо тільки Норріс був досить розумним або щасливим, щоб не забити їх шинами свого автомобіля. Алан схилявся тут на користь щастя. І до чого все це приведе? Так приблизно до, до наступного. Напівп'яний дід зупинився, щоб допомогти мандрівникові. «Полізай сюди, малий!» Алан майже чув ці слова. «Я ще проїду всього пару миль до будинку, але це вже ж скоротить тобі час на дорогу». А попутник віддячив водію, забивши його до смерті і забравши автомобіль. Він здогадувався, як потім чоловік у костюмі попросив Гомера трохи пригальмувати. Найчастіше вони кажуть, що їм треба відлити, і як пікап зупинився, він схопив старого, викинув з машини і... Так. Але далі все складається дуже погано. Просто страшенно погано. Алан все ще дивився на те місце, де Норріс Ріджвік стеріг криваве місиво, яке ще недавно було живою людиною. І терпляче відганяв мух від того, що називалося обличчям Гомера. І відчув, що його починає мутити. Він був просто старим, сукінь ти син, старим, що стоїть біля краю могили. І всього з однією рукою, старим, чия єдина радість була гра у вечірньому клубі в боулінг. Чому ти просто не виштовхнув його з пікапа і не залишив його після цього? Ніч була тепла, та навіть якби було й холодніше, він би, напевно, залишився живий і здоровий. Я готовий закласти свій годинник, що ми знайдемо неабияку частку антифризу в тілі Гамаша. А дорожній номер машини в будь-якому випадку вже пішов дротами на всі кінці штату. То навіщо все це? Хлопець, я сподіваюся, що матиму можливість запитати тебе про це. Але хіба річ у причині? Зрозуміло, що не Гомер Гамаш був причиною. Нема нічого, заради чого треба було зв'язуватися з Гомером. Тому що, оглушивши його, попутник викинув гамаша з машини і відтягнув його в канаву, мабуть, тримаючи безпорадне тіло за пахви. Але ну, не потрібно були хлопчики з Департаменту кримінальних справ, щоб прочитати сліди, залишені підборами черевиків гамаша. Під час справи злочинець переконався у повній беззахисності жертви. І вже в канаві, відірвавши протез від тіла, забив їм старого на смерть з неймовірною жорстокестью.